Lăcomia Lăcomia este o închinare la idolii, Coloseni 3 cu 5. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea, proverbe 1 cu 19. Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies lăcomiile, Luca 12 cu 15. Lăcomia este o beție mai rea ca beția. Cel stăpânit de patima beției după trecerea nopții poate fi treaz, pe când lacomul este totdeauna abiat și ziua și noaptea. Sfântul Ioan Gură de Aur Lăcomia este mama inegalităților, este fără milă și crudă, asterie al masei. Lăcomia este un hoț primejdios care scoate tot ce bun din inimă. Sfântul Ioan, gură de aur. Lăcomia este o fiară de care cu greu scapă cei prinși de ea, asterie al masei. Lăcomia este patima de a avea cineva mai mult decât îi trebuie. Firea lacomului nu se bucură de ceea ce are, ce îi pare rău de ceea ce nu are. Ilie Miniatis Lăcomia este pofta nestăpânită de a mânca și de a bea, învățătură de credință ortodoxă. Lacomul niciodată nu se împacă cu alt lacom, Sfântul Ioan Gură de Aur. Fugi de lăcomie căci ea este mama diavolului și sluga păcatului, Sfântul Vasile cel Mare. Dacă cineva nu se înfrânează de la lăcomie, se întinează de idolatrie și ar fi judecat ca și cum ar fi între păgâni. Sfântul Policarp Nimic nu este mai putregăios ca lăcomia. Sfântul Ioan Gură de Aur Din pricina lăcomiei oamenii au pierdut dragostea frățească, asterie Alamasei. masei. Nu răpi, zice Hristos, cele ce nu sunt ale tale. Nu lăcomii, nu jura strâmp. Ce osteneală este în lucrul acesta? Ba, din potrivă, este a fura a lăcomii și a jura strâmp. Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă vrei să birui lăcomia stomacului, iubește cumpătarea și fii cu frică de Dumnezeu și vei birui Sfântul Efrem Sirul. Lacomul trăiește în întuneric și întunericul prăpădește totul. Sfântul Ioan, gură de aur. Omul necumpătat nu poate avea simțul binelui și nu poate avea adevărata bogăție. Clement Alexandrinul, pedagog 3. Cu cât cineva va câștiga mai mult, cu atât mai mult devine mai sărac dacă este mânat de lăcomie. Sfântul Ioan, gură de aur. Ceea ce trece de ceea ce e nevoie este nefolositor. Sfântul Ioan Gură de Aur Lăcomia constă în a dori să ai în orice lucru mai mult decât îți trebuie și ții de folos. Asterie a la masei Precum pământul gras și umed naște viermi, așa și îmbuibarea cu mâncări și băuturi este cuib cald pentru patimi, și pentru viermii ispitelor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pretutinde-ni este esterea, Sfântul Ioan Gură de Aur. Mulți sunt săraci în ceea ce privește averea, dar în ceea ce privește lăcomia sunt prin intenția lor cât se poate de lacomi Sfântul Vasile cel Mare. Cei ce doresc mai mult decât trebuie sunt mai nenorociți decât cerșetorii. Sfântul Ioan Gură de Aur De bucate numai atât să ne slujim cât să trăim, nu ca să ne facem robi poruncilor poftei. Primirea hranei cu măsură și socoteală dă trupului sănătate și nu ia spințenia, Sfântul Casian Romanul Cu cât adună zgârcitul, cu atât e mai sărac, căci cu cât are mai mult, cu atât dorește mai mult. Sfântul Ioan Gură de Aur 2650 Căci e cu neputință ca cel ce și-a săturat stomacul să poată lupta în cuget cu dracul curviei. Sfântul Casian Romanul Precum pământul udat peste măsură aduce în mai spin și mărăcini, așa și pământul inimii. De o vom scălda în băutură va preface în spin și mărăcin toate gândurile ei. Viadoh al foticei. La comul nu se bucură niciodată de cele ce are, ci se întristează de cele ce îi lipsesc. Sfântul vasile cel mare. Hrăneșteți trupul. Dar nu-l omorâ prin lăcomie, Sfântul Ioan Gurădeaur. de aur. Dumnezeul unora este banul, Dumnezeul altora este pântecele, și oare nu sunt aceștia idolatrii bancă mai rău decât aceea, Sfântul Ioan Gurădeaur. Pe Adam neînfrânarea pântecului l-a scos din rai, Sfântul Ioan Gurădeaur. Desfătarea trupului este rădăcina și naștere de amărăciune. Sfântul Chiril al Ierusalimului Creștinul, fără a ridica idol sau statuie demonilor, poate ajunge închinător la idoli când se dedă lăcomiei. Teofilact Foamea, într-adevăr, ucide pe om în puține zile, dar excesul de mâncare consumă și putrezește corpul omenesc și îl roade cu boale lungi până ce e distrus printr-o moarte crudă. Sfântul Ioan, gură de aur. Să nu se amăgească nimeni cu săturarea pântecelui și să nu se lase furat de plăcerea gâtlejului, să nu ne facem robi pornirilor poftei, măsura și socoteala dau trupului sănătate și spințenie Casian, romanul. Stomacul și marea sunt la fel, absorb ce se varsă în ele fără să se sature, una consumând prin digestie, cealaltă prin sărătură, dorind mereu și neînchizându-și gura, nil ascetul. Nu atâtea arele pricinuiește marea când își iese din hotarele ei, cât poate pricinui sufletului și trupului nostru un pântec neînfrânat, Sfântul Ioan Gură de Lacomul este beat totdeauna, Sfântul Ioan Gură Nimic nu este mai necurat ca lăcomia, Sfântul Ioan Gură de Aur. Lacomul, chiar și după ce a pierdut banii, a rămas plin de păcate, ce în mintea lui se gândește numai la bogăție, Sfântul Ioan Gurădeaur. Lăcomia este mai rea decât orice poftă, Sfântul Ioan Gurădeaur. Cel ce nu disprețuiește lăcomia, cum se va disprețui pe sine, Sfântul Ioan Gurădeaur? Lăcomia nu constă numai în a te îndrăgosti de arginți și de celelalte averi și de a adăuga la averile proprii altele ce-ți lipsesc, ci în general vorbind, lăcomia constă în a dori să ai orice lucru mai mult decât îți trebuie și ții de folos. Asterie a la masei Lipsa de măsură este un rău în toate privințele, dar se vădește deosebi când este vorba de mâncare. Așa că lăcomia nu este altceva decât lipsa de măsură în folosirea hranei. Clement Alexandrinul Prea multă hrană naște în suflet suferința, uitarea și slăbirea minții. Clement Alexandrinul Să fugim nu numai de lăcomia de bani, ci și de pofta ce area fie ea de haine, fie de mese sau alte asemenea lor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nedreptatea sau lăcomia nu se măsoară cu câtimea sau mărimea celor furate sau răpite, ci cu măsura intenției celui ce răpește, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pofta câștigului ne socotește orice limită și năzuiește spre infinit, Toma chino. Cine este lacom, cel ce nu se mulțumește cu cei trebuie, Sfântul Vasile cel Mare.